امان تدل اللہ علامانن کی نفسها واہم واہم کو شمک کیاو تعریف ذکر شو بل تقسیم ذکر شو تعریف ہم اسی لی تصوری او تقسیم ہم تصور دے او دلیل چې پیشکی گئن دا په مدعا پیشکی ہیں دلیل پیشکی کې متداعا باندې مدعا باندې دلیل مدعا کومه ده دلیل موثلي تصدیقي لري ګانوله کارشر ته اړیس دلیل موسیلی څه دی تصدیقي دی موږ کې غوړ تعریف ذکر شوی دی او تفسیر ذکر شوی دی او دوه تصورات دي پا تصور بانه ستنگری پیش کئی دیواب اسو چمون حاصرتون فی ها دل تا دعوه دا حصر دا دعوه دا حصر دا دل تا دعوه کړی دا چی دا کلیمه چی دا دا مون حصر ده په دي اقسامه سلاسو کې بل قسم نشته بل قسم بول نشته نو انها دا دلیل ده حصر دی دا حصر چی دی په اقسامه سلاسو کې دا عقلي دی قطعي دی ذکل طالب جان دا خبره چې حصر په سلور قسمه یا الله برابرې کې حصر بو سو قسمه سلور قسمه لري یو دې حصر یې بل له حصر قطعی بل له حصر استقرائی او بل له حصر دعائی الله الحمدلله ذ عبدالغفور با هاشي الله نشته الله بالکل نشته ستم دا د غپور نه لې عبد الغفور د کتاب نوم نه سنځي طالب راپېSearchResult شو. باور اوسې کثرتا دا اقسام د حصر د पारा مفهوم د اقسام کافیو دا حصر د اقسام لپاره مفہوم د اقسام قافو او دائرو بین النفی والاثبات پس ذمرہ کافی و حصر دا حصرې اقلی دی حصرې اقلی او کچرتا و دې حصر یو والد مفہوم د اقسام نو بلکې جو بارای دلیل هم وایلو بارای دلیل هم وایلو ده بار ده حصر دې ته وی لیکي حصر شغي. حصر شی یعنی یاقینی او کنه مفهوم نه الیوا تطبو او استقراوا تطبو استقراوا دې ده استقراو. حصر استقراوی او کنا صرف چه کمدنو ادعا ده حاطر و او تمایز ده حاطر چه کم حسر کون کیو ناغه بس تسمیز ده پاره چه کمدنو میلو بس داره داره داره داغه ادعا و دیتا حسر ادعایوی اصر اقلی داو چې بس مفهوم دو اقسامو دی صرف مفهوم دی چاہا اقسامو دی اگا پیش کنی او بس ایده اقسامو که بند دی او بس دنه پیو د اثبات پا تریقه ویلو یا بدائی کده یا دینا بخارینی یا, یا بدائی شی یا بدائی دا اصر اقلی دی او کرده مفهوم دو اقسامو نا ایلاوه پیو بل دلیل سکره پېشتل اووبل دليلي پېشتل ادا به کومه څه شي ما در پخري او کدي دیمه فندا اکتامه نه الاو ستا باور استه prawa او کله وو چې تاسو څه او بل قسمه پیدا کړي نو کې دی چې وکړلې د څه شوي په دې شوي دې ګول کې چې دې ته حاضر ته وي تلاش ته او استقرا ما نذا طلب قريهتين قريهتين يعني كل فيل دزيدل استقرا او کوم مفهوم نک الهوا د مفهوم د اقسام الهوا څه شیو د مفهوم د اقسام الهوا سمايض او تاعين د محاصر سمايض او تاعين د چا حاضر څه حاصل کم حاصل کړل دي هغه ویل دي چې دا داسې داسې انو دې بیا حاصل ته وایي څلوه قسمت ده د هغه لګ لګ تاریخ تک او دا ګور کلکل پکاري کیږي د نړۍ ناستې علما او مجدد کې چې حاصل دې زیات ته وایي کم حاصل دی ولې بیتنی ولیدو په استانو خبرات دې خپل ویتنی ولې دا خود این حسر داریفو گو تقسیم نه نیسه شه تقسیم جه گمدنو زمد قیوداتی متباینو یا مختلفو دی دی واحد مشترک پوری و دی شان سرا چی پیدا کیگی دی هر زمد قسم علا حدان سلمان په خپل خواوشیو ته په پنځیرکی په دی روانې او سولو سنت په इनाम کې ورکو کال وی په تفصيل د صورت یا وی له کله تفصيل تعریف وردی ای تفصيل تعریف وکړي د طالبانو په چاله کو یا له ګټو کا چې وی په دې او سولو سنت دلاینه کې ورکیږي ارغید دبار چې د طالبان فنون څخه یې ت تقسیم چې کمندونو تعریف دې سم د قیودات مختلفه او یا متواینو دی یو واحد مشترک پوری و دې شان طرح چې شا پیدا کیږي د هر زمنا او د هر قسم نه د هر زمنا قسم اعلی حدا چې کم قید زمکای نه غنی دا غنی وجوده قسم څخه کیږي دا تقسیم تعریف ان دې دل او سره ځم حصر چې دی دا قللی دی او په حصر چې کمونه دی کاغ چې ننفس دی ته کورې چې په دی کې تاریفونه شوي دي په دې واجه د حصر کې مفاهم د او تاریفونه د اقساېصل سودي تاریفونه د سالا سو دي نښکاري چې دا حې اقلی دی دا شو دی اخلی دی او کوته جوور نظر وکې دا تاریفون دائر کردی دی و ما بین دا نفیو د اثبات کې او ویلی دی شی یا و مختلین یا و غیر مختلین یا و دلالت که یا و دلالت رو نکر دا دلالت آدم دلالت او اقتران آدم اقتران گویا که دا پا مفهوم باندې دلیل لی دا پا حسر باندې بارائی چشه دی دلیل لی جی دلیل پر را غی نو قطعی شو شو شو خا شو نو حثر یا عقللي دی بذااهرې نظر او یا چې کم نهنو قللي قطغی دی بیاقین او جوور نظر سره چې وګورې نو بیاس شو دی ووا تووبخ دی توبه دکه تاسو نه دی ف سب کو کش کش کوګړډې انسان کار او ک م دا وکماین <تصف> دومي لئنها بی دیوږي بیا خلک مغالطي کوي سلا زمين راځي کوي ته ها ته ها ها کلمي سلا زمين راځي کوي نو دا کلمي مستقلي تر راځي کوي غیر مستقلي تر راځي کوي کلمي مستقلي تر راځي کوي نو غیر مستقلي تر تفصيله غیر هي مستقل شو مستقلي ته اله الاغ... نه یاځم وګالتا دا ضمیر مقترن تر اجازه کې غیر مقترن تر اجازه کې کله ضمیر مقترن تر کوي اونو غیر ته تقسیمل غیری هیڅ او کله غیر مقترن تر اجازه کې ته تقسیمل غیری هیڅ نخزیر دا سیران کلگا برا کازی چیاریان کرو چه دا اس مختارین تراجی دے که غیر مختارین تا دا مستقیل تراجی دے که غیر پوئی که نا کمې کمی تراجی دے نو دا ارزائی که دا سوال کیگی ارزائی کی. که کم دا که مقسمی جنا او دا غیر نروسو تقسیم سکیگی راشي او څه تاسو نه وی غنایي خامخ په قیدات د رکی کې کنه دا که مکسم سره سره لګی سويدات لګی یو دلیل یو قیدران وای دی تر چې یو کدی ته سگهای راځي کای دا پاره ځکه چې دا سوال پرګما دا پته درځي تاسو له پتی سوال پوښنه شوي ورادل ان ها زمیر کلمه مخې ته کنه نو کلمه خو مستقل او غیره او کلمه مقترنه او مو غیره <تاری> و توس دا ضمیر رااج کو نو کمی کلیمې ته رااج کوي مستقلې کلیمې ته اج کوي چې مستقلې ته د رااجې بیا دا س چې مستقلله یا غیرې مستلی مستقلله یا مستقلله یا به خیرې مستقللی د داور پسې غیرې مستقلله ویل صحی شو دا تقسیميله غیرې نه شو ظیر مختلفې ته رااج کي ته بیا وا چې دا کلمه مختلفخت به خالی نه وي یا مختلف یا به خیرې مختلف ټیک شو مختارن څنګه ته غیر مختارن کای تقسیم را دی لنفسه او الا مددی جواب به ممسود پاره یوی چې مخصم خلق اعلی په مرتبه د لا بشر دی شي کی مخصم خلق اعلی په مرتبه د لا بشر دی ز کلمی ته ضمیر راجه کوم په مرتبه د لا بشر دی شي نو سره اطران علم نو سره عدم اطران علم نو سره استقلال علم نو سره غر... آدم استقلال لمه یو و سره ن استقلال او نو آدم استقلال نه اقتران او نه آدمې اقتران البته را سره و را سره مط ل کې شی ته و رو باې پوهېږي که نه دا کلمه چې د سوال چې ماکه تا دې کلمې تعریف وکړه لفظ ووذیا لمانا په پای کې د نو او تو وایئ چې دا کلمه به دلالت کوي یا به دلالت نه کوي ادا خو عقل دغیر غیر د تعریف کی د تقسیم کی دلالت خوبسه کې نو تعریف کینو نو څه په تقسیم کې څه کو جواب لما معکانت موضوع تن والموضوع وال موضوع است مدلله دا کلمه موضوع د مارتمانې وه که نه او اوزه مستزم چا راوه دلات ل رو نو په ح و حصر کې دلالت راړولله غغیر راړلو موبا راړل نه دي غزه مستزم چاله را دلالت پهیا دا کلمه چې دا مان تدلله کوونه سوچ کوه تعلیب جانا عبارت خدا سے دے لئی انا اما انت دللا دگنا نا اما خوارفی حرط پار دا خود سو نه و لئی ان انت دللا شکنا انا حرف اس وروم شباب الفل ناسی ورسم راب فلقبر اسم وقبر اسمی تلواز حادر جسو شو اسم او انت دللا شو شو او ان تدللا توجہ کیجئے مولانا ان تدللا ان جبت مزاری داخل شبتاویل جای کردی مزدر دا انت دله دلالت شو کنه او ها کلمه شو همله صرف وسفراغه بچا باندې ذات باندې یقینا دا کلمه به یا دلالتی دا کلمه دلالت دی سوال من کو شو همله چاره غه صرف وسفراغه بچاره ذات باندې شنو خپل جواب کړو اوکی زنو خال جواب کړه لئنها ح... دا حنا د هغه استو په حد د مزاب باندې از جواب نه سم مزاب باندې لئن صفته ها استو لئن دللا لئن صفته ها دللا دا تعویل غلط دی یو غلطی اواځه نقصان په کمزې کراغله لري او تعویل په کمزې کې کوي نقصان کو بچا کې راغله ده خبر کې دا خبر همل کوي کېدله او ته تعویل بچا کې کوي هم صدا کې کوي جيم ته تقسيم د کليمه کې کوي که تقسین د صفت د کليمه کې وي څنګه د کوي تقسيم د کليمه شروع د کده صفت د کليمه چې ته دا وایې له انها له انها صفتها دا نه داخو تقسيم نصفت دا ده کلمی را ده تویم خلاک رالل اغیوی دان تدول دا دلالت مولی پا تاویل سفایل بانده تاویل یعنی مزدر مبنی ل فایل لی لئنها ایمہ دالتون لئنها ایمہ دالتون نو دیدی بانده کم دانو دا غدا دی دا تاویل یمنګ څنګه دا سوال تاسو کو چې ته دمره تاویل کې ځال لتون وای دې ماثلول یې أنت دله راوړو دې ماثلین دا أنت دله راوړو لږه دا أنت دله او ګد دې کې دال لتون او ګد دې أنت دله او ګد نه ری ځال لتون ماسیین چې د دوولله را وړ د کې سوجهه ده دریم چا طویل کړ چې ما زیادو د لالتین زیاتو د لالاتین نو زی داې چې ماسیینې وسب کوي او تیته نه ظاد جوړئ ما تین څه کوي واڅ پکې او سته نسو جوړای ذات جوړای دا تاویلات شي ویی تاسو شارح سے کتلو مازه کا دا خبرو کوي شارح حامی او تاویل کو لانا ایمما من صفته ها انت دلل شارح حامی وی دا انت دلل مبتدا دا او د دې خبر مقدم محضوف دی ایمما من صفته انت دلل دا کلمه چه دا نزدن دا صفت دا دینا دلالت کول د دی کلمه دی دلالت کول د دی کلمه دی من صفتها خبر مقدم انت دولا را موخرا دا دوا دا مبتدا و خبر به خبر واقع کود چا لئے انها دا پارا سا دا پارا لئے اما من صفتها وکی دیگو رئی من صفتها دا بخبر سشی مقدم انتا دلوان دا مؤخرا اما من صفتها دلالتها علامانن فی نمس دا مقتدع و خبر و بیا خبر واقع شید چا تو با سوال کہیں من صفت عام سده صفت ته او دلالتم صفت ته نمک که حمل لی او وصف راغ لیو او وصف حمل لیو دو وصف نورانی ما کې حمل یو صفراغلو او ثملو لووځ په نوراره بابا وکلا کلر مې نه پته را سبا کوي ان به او و او دا شي کیږي ځکه چې دوز دو بولګی دړانو زمره مات کړو الله کوينه دوز دو چې راځي چې موږ د چې راځي دا دو صفاتونه د یو صفات حمل جایز نو د دو صفاتونو حمل شوشو جایز شوه که زور پیدا شوه د ګذور شوشو پیدا شوه نو حمل د یو صفه حمل جایز نو د دو شوشو جایز شوشه چې مولانو په जबाबاداری ده غاميانو طریقې سره رازمونګه اميانو طریقې سره ستاسو د مولانو په जबाबاداری شې دا جمله ښه وا او جمله ملحذور جمله چې وینو دا ذات مال قوسفی ازاد مالو اصفی نو حملی سسو جائز اما من صفتها یا بچه گمند صفت ددی نداوی دا دلالت کول د کلمی علامانا ویو په بانی فی نفسها شا مانا وبرتوی پزاد ددی کی اب فی نفسی ها جارے مجرور ہو دی بانی خروض تطول دا غلقی دلدی دا حاصل معصول لگی دلی دی او دا فی نفسیہا جار مجرور دی او دا حال لے او کدہ صفت دے دا حال لے او کدہ صفت دے او دا فی نفسیہا ضمیر چیزن شاہ تراجع دے دا رستو چکمدنو غذای کے حاصل محصول کی او گدباس پدیوان را روان نے وډیخ خدا بیر ځان سره دی خدا نفس زنو زحاب کړو دي ته چدا حال له او دا ها زمیت لري افکارا چې کلمې دراجي دي زیاد دلالت کول لري علامانن په یومانا باندې کایلن په نفسها شارح جامی وی چې دا په نفسها مجرور صفت دمانا معنا مانا نا کیرا ما ناسدا <متحدث> نا کیرا ما ناسدا <متحدث> او نا کیری بصی جاری مجرور راشی ناغه صفات واخ کی نا قاعده دا چې نا کیری بصی جاری مجرور شي نا سو واخ کی صفات او جاری مجرور اسوي صفات وي او جاری مجرور چې صفت واخیا شي نور به مستقری نو حمیر کی شي ته وی زار به دا مطالب شو با کائنن پوری علامانن ریومانا بانی کائنن پی نفسی ها ریومانا پراتا دا بزارت دی کلیمہ کی ایو پی نفس سوال شوال رہا تو دا خضرفیت دا شیرہ اقبل نفس لانی نفسی او شیع یو شیع او شیع دی نفسی شیع او شیع سلم تو بایر دا خلی سمسی شادو کونی لگو دیولی دا اللويه مساله او سولم کي چې کندن او حتا يا تعلق لا هجرته تصوري او تعلق به كل شي حتا بنفسه او بنفيزه به كل الاعتبارات الا بवाद بवाद له اعتبارات الا به كل الاعتبارات ضغ غزلوي کي صاحب پر فرد کا نفس نفس نفس نفس نفس نفس شي او نفس نفس نفس نفس نفس شي به يو زربل زيته نيوي قارنيه بلارو وي ولي كلا خبردار شي نفس شي او شي شي يوش <ماؤو> مسلمان ما مسلمانان له خبر خبر کې مخرې ما په شيشه اوشه يوشه اګه نفس دې د وزري خبر باندې پښې کنا نو نفس معنی او مان انسو شو يوشه نو مان ان تین نفس یا مانا په نفس معنا معنا پچا کیلا معنا کې معنا چې پراثر بشا کی معنا کې معنا ان تین نفس دا ذرفیت دا شیر احضر پرد چا پردنا <سؤال> پورشو <سؤال> جواب والمراد بی کون المانا فی نفسی ها انت دل علیه بی نفسی ها من غیر حاجتن الانزمام مراد با کون المانا فی نفسی المانا کلچی دا داربه استلاحی لفظ دے کلچی دا فی نفسی هی دار چاپسی واکیشی اغب ایده قیده استقلال لها غسیدو دا موصوب صداقت استقلال چې دا موصوب مستقل لکه اقرا بها فی نفسك یا فارسیو سلام علی فطرذ الله تعالی او نبی اسلام وی فاتحه اغه ته اقرا بها فی نفسك یا فارسیو فارسی چې ځان لا مستقل ولاړ بیا وایا په مستقلی ځان له مبياسه کا واه ځمون فرد مونځه نه ځان له ځګه واه په پی نفسها معنا مستقله یوازي معنا مستقله دا معنی د استقلال څه <تصفح> مطلب دی د معنی د استقلال دا مطلب دی چې دا په فهم کې د لفظ د لغ خپل نه محتاج نه د خزم د خميمې او دا په فهم کې د لفظ دی د لغ خپل نه شته کې کلا فاهم کی گئی؟ اپا داغا فاهم کی دا مستاجن دا زمد زمین میں اپرادا یعنی پل چا تا مستاجن داغا دا پل دالی چی دی چی صرف اغزی کرشی یوازی مستقل لن منفری دن ایک کی او بسو آه آه آه دا نه ذهن تسکی گئی والمراد بکون المانا او مراد بکون المانا بی نفسیها انت دل علیه بی من غیر حاجتن بغیر دی ضرورتنا الانزمام کلمت نقرام اغازم که دلو کلمیتا تا بل کلمیتا سشی مصطعی لی استقلالی بالمفہومیت دو وجد استقلال دینا پا مفہومیت کی او من صفتها الله دا او مکشانتے دا او را غلده دا تردید دے اما انت دللا او لا از هل بارت خدا دے انت دللا او یا <تصفيق> <تصفيق> بچه کمنو دلالت نکی او لا دا او حرفی اعتفا دے فذا لا اتى شبن انتدل لوانه سؤال راتو شداله هو حرفه شو شي حرفه تدل شو شي فعل ده حرف اتى ده جواب لا تدل لا تش لان دي بل لا شيء محذوف ده مقول لا تدل الله تدل يا بدل لاته او ده الله تدل فانت تدل د دوله ات شو ور سرهغ ووا او لاتهبدله المانفینفسې یا به دلالت نه کوي یا به سر نه کوي او باید توجو کې مله یا به سر نه کوي سوالو چې دلالت نه کوي هغه موضوع شو کو محمل شوه چې دلالت نه نو موضوع شو محمل شو محمل نه شوه نو محمل کېسم د کلې دی ممال خو تممونږست نه محمال مږ کړړو وو جواب علامهان فی نفسها نفی چې متوجی شي کلام مقید تنو صغر دی قید ورزی مخکمن وی چې یاو د کلمه دلالت کوي په خپل معنا مستقِلتا په غیر د احتیاج نظم د زمیمی اوخرا او سو یو چې یاو دلالت نکوي دا نه چې یاو بالکل څه نه کوي بلکې دلالت پانه کوي اق قشان دلالت په کې په خپل معنا خو مستقِلتاً نه کې بلکې محتاج به اذن زميمي او خراطا راځي که سره کلام مات کو شي دل تبه تصوغ ورځي خیر به ورځي څه به ورځي خیر به ورځي دا نه چې تصوغ ورځي بالکل مقيد ورځي دلالت ورځي دا نه نه چې دلالت ته کې بلکې دلالت کې خو مستقِلتاً الله تعالی علماند په نفسه بلمان بلکې بذات معنا باندې بلکه الامانن بلکه فادات شمعانه باندې چې احتیاجو فی چی دلالت شه مختاج دا معنا په دلالت کې علیه په خپل یا احتیاجو محتاجی کم کانو په دلالت کې علیه په خپل معنا باندې الزمامه کلمه اخرى هغه زم کولو د کلمی بلته کولې له اعدام استقلالې په مفهوميه دا کدا مفهومیت کې سنله مستقله نه دا یاره په سمبه په یو نه شوموي په دې چې په یو کې ګمبیا وځه کومه هغه پناسته و سَیَجِیُ تَحْقِیقُ ذَلِکَ فِی بَیَانِ حَدِیثِ و إِنْ شَاءَ ٱللَّهُ وَتَعَالٰی اَوْ دِیر تَحْقِیق وَبِچ کَمُنَ پُتیم دا وای کَسِشی راشی تاریخ دِ سَبز کَلَکَی حاصل محصول کِ داشتہ بَذَنَی یِکِ کَسِشی إِنْ شَاءَ ٱللَّهُ و سَیَجِیُ تَحْقِیقُ ذَلِکَ اَزُر دِ چَرابَشی چِ کَمُنَ تَحْقِیق دَ دِ بَیَانِ حَدِیثِ سَبز و بَیَانِ تاریخ دِ سَبز کِ إِنْ شَاءَ ٱللَّهُ اَلْقِسْبُسْتَانِی تَأَیِّن ا سانی صفات موصوف غالی مرخص مصانی بیا سانی د تقسیم او کثانی د وجد حصر سایل سوال کو چې په دا دا دا تقسیم کې ثانی خصوص ته واهیه اسم و بیان پهلو نو تابو د وجد د د تقسیم د غو مرادی ثانی بچی مرادی دای وینا سانی مراد دی و هو مال ایدل علان و سانی د وجد حصر سانی د چا د وجد حصر نو آسانی الحرف آسانی چه کم نو حرف تیس سوال آسانی مبتدادار حرف تیس دی مبتدادار خبر تیس دوارا ماری ماری فیوین نو فصل خلق سدی راوڑی دلتا خطا زمیری فصل نه راوڑی آسانی هوا الحرف پکاوڑی مطاوی چې آسانی الحرف زمیری فصل لی راناوڑون جواب جواب دادی چې شی... ذمیر فصل په نظر اوری ذمیر فصل خلک پاګه دیکھ راوی چې کله خبر مشابیکی کیږي نه اثرہ خبر مشابیکی کیږي څه سره نه سره انده او هو هم راضی چې دا خبر د کیفیت څه دا خبر دکو ذمیر فصل د دې لپاره راوی چې دا خبر د کیفیت څه نه دي او په تفصیل پزای کې دا نو واقع کیږي ځکه تفصیل پزای کې قسم خبر واقع کیږي کسر څه واقع خبر دا الحرق یقینی خبر ده او ا تانیس شده مبتداد ده نظر ده که وهم نشته ده وهم نشته ده علاولا داویو چه ده دا زمیری پسل دا راولو دا دا ده راولو ده بارده شرک ده چه ده با ال راولی چه کل مبتده او خبر دواره معرفی وی دا ضروری نه نه چه کم ده او خبر دواره سوی معرفی ونه آقا ده زمیری پسل سکا راولو راولو ضروری نه ده و چه کل راولې نو اړه یې راولې چې ګلم ته دا خبر دواړې سي آدمی یې کو وو هو مال يدل على مانن فی نفسيها دا هو مال يدل على مانن فی نفسيها دا آدمی دی او آدمی چې کمنو مخ کې ځکه کا سل امکانات چې آدمی وو هو مال يدل على مانن فی نفسيها الحرب کم <تدامن> و الہ تدبیر د مثال کې د مو اوما احتجاني دواه ماجي في دلاې په دلاارتې خپلو معنوبانې آنې ابتدهول انتها شغه چې کمونو ابتداشي ده. انت ده الله کلمت ااخرالی پرته کل بسرېولکوفاه دکه بر سشه کوفر شوه شو فيښلي کستااف د قل کې چې سرته من البې الى کووفه. دل دخ شکاره کله چې د سریر ابتدا د ده. د او انت پهپه دا مطلبه تعالبان ووي سرته من البسرې لکوفه. بصرة الى نحو ولا او ذاه الكوفة ثقلت لنا وفي ذا بصرتنا شيخنا ابن زيد ابو داد طالبنا بتوصو مسك ذكرت هي سرت من البصرة الى الكوفة فمن نحو بفقلا مشهور شوق سرت من البصرة الى الكوفة وانما سميت حرفا حرف لوجود تسميه في اللغه يترفق حرف لغات تترطوي وهو في طرف او دا حرف ہم بسکی بھی طرف کی سوال سنگا پتہ رہا کہ زید ان فدداری کھو بلکل بمیانس کے دے زید ان فدداری کھو بلکل بسکی دے میانس کے دے تو سنگوائی چھو بسکی کی جواب اے جانب مقابل لے اسم والفعل جانب مقابل لے اسم والفعل کی اسم مصنط او مصنط زوار سکی گی باقیہ کی گی باقی فعل صرف سوا کے گی مصنط نغمدہ پا کلام کی سکی گی واقعی ایصمهم عمدہ بکلام کی واقعی فعلهم عمدہ بکلام کی واقعی واقع حرف عمدہ واقع طرف دے دے کنا نبی بیو جان مقابل فعل حزو یقان دی دوڑ واقع کی زکتی دوڑ واقع کی حیصوت عللیہ دی حیصوت زکتی دوڑ واقع کی کہ عمدہ او دا ده نوو حقیقت ویری دی په تا به توم ته خېریو لګي کما ستاره ورڅښو لومړی